פרק ע"ח משכיל לאסף האזין העמי תורתי, הטו אוזניכם לאמרי פי. הפתחה ומשל פי, הביחידות מיני קדם. אשר שמענו ונדעם, באבותינו סיפרו לנו. לא נכחד מביניהם לדור אחרון, מספרים תהילות אדוני, ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה.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 ולא נאמנה את אל רוחו. בני אפרים, נושקי רומי קשת, הפכו ביום קרב. לא שמרו ברית אלוהים, ובתורתו מיענו ללכת. וישכחו עלילותיו, ונפלאותיו אשר הרעם. נגד אבותם עשה פלא, בארץ מצרים שדה צוען. בקיים ויעבירם, ויעצב מים כמונד, וינחם בענן יומם. וכל הלילה באור אש. יבקע צורים במדבר, וישק כתהומות רבה. ויוציא נוזלים מסעלה, ויורד כנהרות מים. ויוסיפו עוד לחתולו, למרות עליון בציה. וינשאו אל בלבבם לשאול אוכל לנפשם. וידברו באלוהים, אמרו, היכל אל לערוך שולחן במדבר? הן היכה צור, ויזובו מים, ונחלים ישטופו, הגם לחם יוכל טט, אם יכין שאר לעמו? לכן שמע אדוני, ויתעבר, ואש נסקה ביעקב, וגם אף עלה בישראל. כי לא האמינו בלוהים, ולא בטחו בישועתו. ביציו שחקים ממעל, ודלתי שמים פתח, וימתר עליהם מן לאכול. ודגן שמים נתן למו, לחם אבירים, אכל איש, צידה שלח להם לשובע. יסע כדים בשמים, וינהג בעוזות תימן. וימטר עליהם כעפר שאר, וככל ימים עוף כנף. ויפל בקרב מחנהו, סביב למשכנותיו. ויאכלו, וישבעו מאוד, ותאוותם יביא להם. לא זרו מתאוותם, עוד אוכלם בפיהם, ואף אלוהים עליו ההם, ויהרוג במשמניהם, ובחורי ישראל הכריע. בכל זאת חטאו עוד, ולא האמינו בנפלאותיו. ויכל בהבל ימיהם, ושנותם בבהלה. עם הרגם הודרשוהו, ושבו ושחרו אל. ויזכרו כי אלוהים צורם, ואל עליון גואלם.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 ויסע כצון עמו, וינהגם כעדר במדבר, וינחם לבטח, ולא פחדו, ואת אויביהם כיסה הים. ויביאם אל גבול קדשו, הר זה קנתה ימינו. ויגרש מפניהם גויים, ויפילם בחבל נחלה, וישכן באוהליהם שבטי ישראל. וינשאו וימרו את אלוהים עליון, ועדותיו לא שמרו, ויסוגו ויבגדו כאבותם, נהפכו כקשת רמייה, ויכעסוהו בבמותם, ובפסיליהם יקנעוהו. שמע אלוהים ויתעבר, וימאס מאוד בישראל, ויתוש משכן שילו אוכל שיכן באדם, ויתן לשביעו זו, ותפארתו ויד צר. ויסגר לחרב עמו, ובנחלתו התעבר. בחוריו אכלה אש, ובתולותיו לא הוללו. כהניו בחרב נפלו, ואלמנותיו לא תבכנה. ויקץ כישן, אדוני, כגיבור מתרונן מיין, ויח צריו אחור, חרפת עולם נתן למו. וימאס באוכל יוסף, ובשבט אפרים לא בחר. ויבחר...